Molt bon dia a tothom, benvinguts en aquesta roda de premsa convocada perquè se us vol explicar avui aquest projecte d'investigació arqueològica en el nucli antic, el nucli històric de Figueres. Eh? Una iniciativa impulsada per la Fundació de l'Albert Tomàs, que tinc aquí a la meva dreta, i dirigida per l'Anna Maria Puig i en Roger Sala, eh? dos arqueòlegs de l'Anna Maria de la Ciutat i en Roger ets... Digue -tà. Digue -tà, val perquè et dic, no, Figuerenc no és no, no, el, no el tinc Viguetà, no doncs realment són els que han portat a terme aquest projecte de la que n'han sortit uns resultats eh, verdaderament interessants i des de l'Ajuntament també ens hi voldríem afegir ara en el que sigui fer-ne divulgació fer-ne bueno, donar coneixement aquest nucli històric de Figueres, que ara el, podríem dir que és el nucli turístic, eminentment turístic, doncs saber per on trepitgen aquest milió d'escaig de turistes que ens passen per Figueres cada any, que hi ha sota els seus peus, realment què va haver-hi sota, sota els seus peus en l'antiguetat, no? que sempre és uh, un efecte molt uh, extraordinari de, de saber. Passo la paraula a el president de la Fundació, l'Anna Maria, que és la que ha liderat aquest projecte. Bé, bon dia a tothom i benvinguts. A veure, aquest projecte que us presentem avui és una iniciativa de la Fundació Albert Tomàs, el seu president és aquí amb nosaltres. Va partir d'una recerca arqueològica que es havia fet entre final del 2011 i primers del 2012, fent un control d'unes obres a la zona del casc antic, al voltant del carrer Canigó, Jonquera i Plaça de les Patates i carrer Muralla, on van sortir les restes d'un tram de muralla del recinte baix medieval de Figueres, a partir del qual es van generar un seguit de, de recerques i d'hipòtesis de treball i alguna publicació, però plantejant aquells dubtes entorn a aquesta evolució dels recintes emmurallats de Figueres. Eh? Sabem que per a historiadors locals que hi havien treballat doncs, que hi havia dos recintes, un que encerclava els carrers més aviat al voltant de l'Ajuntament, la, la, la parròquia en aquests moments i un altre que seria el més gran del qual doncs, teníem prous indicis ja documentals i fins i tot pelimetries de l'època on es dibuixa el perímetre amb les seves torres i les seves muralles algunes de les quals es vinen derrocat a primers del segle passat encara eren visibles però hi havia molt de desconeixement sobre les fases més antigues, aparentment sobre una possible primera encara muralla anterior a aquests doscos deia, al voltant just del perímetre que tancaria el recinte al medieval al voltant de la parròquia de Sant Pere, i a partir d'aquí don's va generar la possibilitat de fer una recerca no invasiva en el terreny, en el subsol a partir d'aquest mètode de prospecció geofísica que us, que us, uh, us explicaran a continuació del qual n'és especialista Roger Sala Roger Sala és arqueòleg també però especialista en aquests, en aquests diferents mètodes de prospecció uh, en el subsol és una persona que ha treballat molt en la comarca coneix uh, bé jesiments tan importants doncs, de l'índole de d'Empúries i Ullastret i la ciutadella de Roses i havíem treballat jun, junts a eh, també un tema similar a la Basílica de Castelló d'Empúries, d'Umpúries, doncs vam creure que era una, un mètode molt útil i molt pràctic a l'hora de no intervenir en el subsol i obtenir dades en torn d'aquest tema que ens interessa, que és els recintes amurellats. Jo prefereixo passar la paraula amb ell, que ell us explicarà molt més bé el mètode i, i els resultats, i en, en tot cas després doncs, podem debatre que us semblen aquests mateixos. Bé, uh, hola, gràcies a tots uh, per ser aquí. Uh, entenent que això és una compareixença per mitjans, uh, intentarem ser sintètics i uh, bàsicament els, els materials que resumeixen una miqueta els resultats d'aquesta intervenció ja els teniu en, en text. Uh, a partir d'aquesta intervenció també us farem arribar un vídeo que veurem després, que són els resums dels resultats més espectaculars obtinguts, que són els de l'Església de Sant Pere. Però anem a resumir una miqueta en què ha consistit aquest projecte Uh, sobretot abans de començar uh, a mi em sembla que ens toca agrair a tots des dels poders públics fins als professionals la participació d'una institució com una fundació privada que dona suport uh, a iniciatives científiques d'aquest tipus que és poc comú encara al nostre país i que em dona la sensació que és un element que hem d'envejar encara a les cultures uh, diguem d'organització social de països de més al nord uh, Sense més preàmbuls uh, com dèiem Farem una presentació del projecte, explicarem de quina hipòtesi de treball vam partir, mirarem el, o veurem els resultats d'aquestes prospeccions que hem fer i les conclusions que se'n deriven. Com ja hem dit, el finançament del projecte va a càrrec de la Fundació Albert Tomàs Bassols, a la direcció científica l'hem compartit l'Anna Maria Puig i jo, i els objectius del projecte, ja ho hem explicat, eren investigar els primers perímetres coneguts de figueres o intuïts a través de les fonts, a través d'indicis arqueològics, recopilar tota la informació que ens pogués ajudar, que és una feina que ha encapçalat l'Anna Maria, recopilació de cartografia del segle 17 XVII i 18 que ens ha ajudat molt i ens ha aportat indicis molt importants, aplicar o basar el projecte en l'aplicació de tecnologies no destructives sobretot perquè ens permeten, de la mateixa manera que en el món de la medicina eh, sempre s'intenta primer eh, fer una radiografia, fer un TAC a una part afectada abans d'intervenir-hi, doncs intentem importar una mica aquests principis d'actuació, és a dir, abans d'obrir un carrer abans d'obrir una cata arqueològica, intentem tenir tots els elements possibles per assegurar que el que estem buscant o el que, el que volem verificar és allà i no 5 metres més enllà. Uh, òbviament aquestes tècniques no són infal·libles i sempre, com ja veurem, es requereixen de la verificació arqueològica perquè hi ha coses que la geofísica ens pot donar, que són imatges, però hi ha moltes altres que no ens pot donar, que és la datació exacta d'aquests elements. Per tant, uh, comencem per la hipòtesi de treball. Aquí veiem una imatge aèria del Centre Històric de Figueres en la qual uh, localitzem B, a l'església de Sant Pere, al Museu Dalí i l'Ajuntament. Gràcies als treballs previs de l'Anna Maria, el que s'ha pogut definir és una hipòtesi de treball de com funcionaven aquests tres nuclis més o menys concèntrics, en els quals haurien funcionat en època antiga, en època medieval, perdó. Tenim aquest nucli, Sallera Castell, eh, que és el més estret i el més petitó i que vem definir en funció Uh, sobretot de l'estudi de precedents com el cadastre o les divisions entre cases uh, i alguns indicis arqueològics hi ha un segon perímetre que aquest ja seria bastant més gran i després hi ha un tercer perímetre ha ja baix medieval és a dir, estem parlant del segle XIV uh, de... que uh, correspon ja a una ampliació que és coetània a diverses ciutats de Catalunya que fan realment una gran expansió en època baix medieval Pere III i uh, realment és quan comencen a agafar ambranzida a nivell demogràfic a aquestes grans ciutats. Bé, partint d'aquesta hipòtesi, de on es podien haver ubicat a partir d'indicis que tenim fotogràfics, etc. El que hem de definir és per on podien passar sobre la trama urbana actual i designar quatre punts d'estudi que veieu aquí: la Plaça de l'Ajuntament, el carrer Baireda i la zona just davant de l'església de Sant Pere, l'església de Sant Pere naturalment perquè recordem aquest perímetre que tenim definit en blau seria com el límit, i aquest perímetre en vermell intentant localitzar les restes d'un tram, almenys de la muralla aquesta que tenim definida en color vermell, a la sortida de la plaça Galadalí en direcció al carrer Canigó. Comencem per la plaça Galadalí. En aquest cas és una extensió molt petitona, ja veieu, 70 metres quadrats, aquesta és la ubicació en la qual vam fer, és aquest, on tenim aquesta escultura i on tenim aquesta petita sortida fins a les escales. Aquí vam fer una petita intervenció en la qual vam recollir dades amb el georadar i el que vam obtenir va ser una seqüència, com veurem en tots els casos, de vistes en planta. És a dir, veiem imatges del que és entre 0 i i 20 centímetres sota superfície. Això que veiem en groc són les coses que reflexen més. Si us passeu per allà veureu que aquí hi ha una pavimentació amb rajols diferent que la resta de la plaça. Això és aquesta taca groga que veiem, és a dir, els primers centímetres corresponen a la pavimentació. A la que baixem a 48-60 centímetres, és a dir, per sota del mig metre de profunditat, eh, veiem elements que no tenen gaire de romàntic, són conduccions, i això sí, veiem aquestes taques amb una forma força estranya que normalment solen correspondre a reompliments, a capes de per tapar forats, per tapar rases i també segurament restes constructives, és a dir, runes. Baixant més, fixeu-vos que eh, s'homogeneïtza, veiem aquestes taques de color grisós, que vol dir poca intensitat, i aquestes taques grogues ja comencen a correspondre a restes de construccions. Però el més interessant realment apareix a partir d'un metre a deu, metre vint de profunditat, on veiem aquesta línia d'aquí, que possiblement correspon a aquesta línia de façana mateix, que en algun moment va existir, tancada, i aquesta petita taca tan lletja d'aquesta banda, que quan baixem a més profunditat es converteix en una estructura que sembla tallada, però que fa al voltant de dos metres d'amplada. Això podria ser, eh, o seria l'aspecte que tindria, un mur eh, vista a aquesta profunditat, Ara bé, eh, si un defecte té la posició d'aquest mur és que no ens quadra amb la posició que hauria de tenir eh, la muralla, que entenem que en cas de trobar-se aquí s'hauria de trobar una miqueta més desplaçada cap a les escales. Per tant, aquest és un dels punts en els quals trobem un bon indici, que és aquest element d'aquí, vist en tres dimensions, ens permet veure que és realment un element massiu, el resta és una construcció massiva, però que no correspon amb el traçat possible de la muralla, sinó que hauria d'estar desplaçat una mica més amunt. Això que implica? que fins que no hi hagi una verificació arqueològica no podrem assegurar que aquest, aquesta estructura pertany realment a la muralla. Hi ha més consideracions a fer en aquest aspecte però que ara per no torturar-vos gaire ja, ja detallarem en tot cas en documents posteriors. Anem al segon punt de verificació, aquest també molt interessant que és el carrer Baireda, aquí posa dels Baireda però no és dels Baireda, és Maria Àngels Baireda um, i en aquest cas hem cobert una extensió bastant més gran Uh, aquí veiem l'església de Sant Pere, eh? això és el carrer Baaireda, aquí la plaça Galilelí. i vam cobrir tot aquest espai, tot aquest espai, que són uns 31 metres de llargada i això farà uns 15 d'amplada. Uh, el primer que surt, òbviament sempre és el més lleig, que és això que teniu aquí. Que són uh, conduccions, en aquest cas el clavegararam i una conducció associada que podria ja no ser actual, podria estar anul·lada. I eh, veiem com aquí també es veu les, les parts més superficials del claveagaram que baixa per davant de Sant Pere. Si augmentem la profunditat ja baixem ja veiem perfectament com aquesta línia de claveagaram baixa en aquesta direcció on veiem tot aquest xafastre fet per la, per la instal·lació del claveagaram. veiem també un baixant que va donar en aquesta ramal de clavegram i a arribem a un metre 10, un metre 30 de profunditat, ens tornem a trobar amb un element de gran interès, que és aquest element rectangular d'aquí. Inicialment, eh, el que vam pensar en veure aquestes dades és... Eh, a veure, hi ha aquest element, però n'hi ha uns quants d'altres que són reflectants, que realment podrien correspondre a restes constructives. Però, al baixar a major profunditat, veiem com realment aquest mur, o aquesta estructura constructiva, ja no es queda tallada, sinó que es projecta cap al sud. Per tant, aquí tenim un bon indici de que aquesta podria correspondre amb una de les restes de la muralla o del perímetre defensiu interior que buscàvem. Hi ha, com veieu, altres estructures eh, en aquesta àrea, però eh, no els hi hem otorgat tanta importància, sobretot perquè no tenen les mides que podrien correspondre a un mur defensiu i eh, alhora no tenen aquesta connexió, semblen elements més eh, solts. Per tant, si partim d'aquesta hipòtesi, és a dir, de que aquest element és un dels trams de muralla que estem buscant tallat pel clavegram en nivells superficials, l'alineació que podríem tenir és aquesta. Recordem que la nostra hipòtesi de treball desplaçava aquesta línia al carrer Magre, uns 5-6 metres més eh, cap a l'oest. Però eh, ens sembla coherent perquè un cop comparat amb el mapa cadastral de la ciutat, veiem que realment aquesta alineació correspon a la divisió entre finques en una extensió llarguíssima que va des del carrer Baireda fins eh, pràcticament al carrer Besalú. Per tant, la conservació d'aquestes distàncies entre propietats ens dona una bona pista per identificar aquest perímetre. Anem a la plaça de l'Ajuntament. Què hi ha sota la plaça de l'Ajuntament? Sobretot, a la plaça de l'Ajuntament hi ha un garbuig enorme de tubs. Uh, també hi ha un altre element que és important, aquí veiem el, el primer tall, ja ho veieu a profunditat d'entre 0 i 18 centímetres veiem el romba que hi ha dibuixat a terra, no sé si us hi ha fixat, surt aquí molt destacat bàsicament perquè té una petita part metàl·lica per sota de les pedres que veiem i això fa que reflexi molt més veiem una línia de conduccions aquí i veiem totes aquestes taques, per què veiem aquestes taques i més que se'n veuen entre 0 i 40 centímetres és bàsicament perquè la pavimentació actual uh, que veiem està aproximadament entre 30 i 45 centímetres depèn del nivell de la plaça d'una eh, pavimentació anterior amb llambordes que gràcies a la documentació prèvia hem pogut identificar i que de fet en moment necessari es poden generar seccions de quin gruix tenim en cada lloc de la plaça respecte al paviment antic però baixem de profunditat comencem a arribar al garbuig de tubs això és clavagaram. això també és una línia de clavegaram aquesta estructura d'aquí sabem que és un mur que queda aquí penjat sense cap més connexió amb cap altre element continuem veient encara una projecció del romba però totes aquestes línies que veiem en totes direccions corresponen als diferents ramals de conduccions de suministre d'aigua suministre eh, en alguns casos elèctric eh, conduccions fins i tot anul·lades d'anys enrere i sobretot clavegueram eh? clavegueram que vol dir clavegueram d'aigües negres i de plovials de diversos punts de la plaça però què passa a la que comencem a baixar en profunditat? Fixeu-vos que aquí encara tenim les restes del clavegram perquè com tots sabeu va bastant profund en totes aquestes línies però comença a aparèixer un element que no té una forma definida encara, que reflexa molt i fet que implica que serà una estructura constructiva molt possiblement però a la que ens plantem a un metre vint eh, de profunditat apareix en tota aquesta forma, tota aquesta extensió, una estructura que se'n va cap a sota de l'Ajuntament i que ocuparia tot aquest espai d'aquí. Fixeu-vos que són unes dimensions bastant grans, aquesta, perquè us feu una idea, això són les escales de l'Ajuntament. Per tant, aquí el que tenim és, molt possiblement, i d'acord amb la nostra experiència, és això no implica que sigui tot aquest bloc construït, és dir, no implica que sigui una gran muralla, o restes d'una gran muralla, sinó que molt possiblement el que tenim són les restes d'una construcció enderrocades sobre si mateix, com se solia fer, per guanyar nivell. La senyal que obtenim del subsol és bastant definitiva en aquest aspecte, és a dir, que no és que tinguem una gran construcció, sinó que tenim una, enderroc... una construcció enderrocada sobre si mateixa. Una vegada més, la posició d'aquesta construcció, creuada amb les hipòtesis de treball que tenim, ens porta a pensar que encara que no definim bé la seva morfologia, el que està eh, diguem sobre la taula és el fet que pot correspondre molt bé a una estructura defensiva, és a dir, a restes d'una eh, muralla, evidentment, com hem dit abans, sense datar i sempre a l'espera de la arqueològica que es pugui donar en el qualsevol moment, que hi hagi una rasa per aixecar qualsevol cosa, sobretot perquè en aquest cas la verificació arqueològica se'ns va quedar a la punta dels dits eh, sembla que en algun moment es va eh, fer unes rasa i tornem enrere aquest element que veiem aquí que correspon a un baixant de claveguera per el que sabem a les dades molt possiblement va arribar a tallar aquesta estructura si veieu aquí la tenim tallada aquesta estructura. per tant el que va fer aquesta rasa en el seu moment potser sense saber-ho va arribar a tocar les restes d'algun element constructiu de la ciutat tot i que això ja fa bastant temps que es va realitzar i, per tant, és molt difícil documentar-ne l'existència ara mateix. I anem al tercer lloc, que és on ens vam trobar resultats eh, potser més inesperats, eh, però alhora que ens han fet eh, més contents de tots plegats. Es tracta de l'església de Sant Pere, que sabem que ocupa una posició central al casc antic eh, i sabem que, eh, inicialment, eh, partint de, de les nostres hipòtesis, podia fregar o estar adossada a un d'aquests perímetres defensius que ens interessava. Com veieu, aquesta línia olava és realment el que anàvem a buscar. I diguem com defensàvem aquest perímetre? Una de les maneres de defensar-lo era aquestes imatges que veiem aquí. Això és l'església de Sant Pere, on veiem una estructura circular que podria correspondre a una torre i que avui ja no existeix. I per això hem pensat o es va plantejar com a hipòtesi d'inici que en aquest sector adossat a la nau central podia haver-hi restes d'aquest primer perímetre. Quins són els resultats? Perdó, no us ho explico encara els resultats. El que veiem aquí és un altre element que és destacat de l'església de Sant Pere, sabem que en els anys 40 es va enderrocar tota la part de la capçalera de l'església s'hi van fer obres i on es va construir també aquest mur, del qual després parlarem, senzillament perquè la nau central no quedés afectada per les obres o no quedés a l'intempèrie, però és bastant interessant veure com es va enderrocar aquesta església que era neoclàssica, si no recordo malament, uh, on veiem l'empremta de on era l'absis, que s'assembla bastant a la posició actual, i on veiem tot aquest pilot de pedra estapant això. I sobretot el que veiem és les restes del paviment original, i veiem que aquí es fa un petit rebaix, hi alguns elements per aquí, però això ens servia de pista perquè això és la planta més o menys esquemàtica de l'Església, el que tenim aquí és la planta actual de l'Església i les intervencions que vam fer. Inicialment vam intervenir només sobre aquest espai, aquella torre que vèiem hauria de caure aproximadament en aquesta àrea d'aquí, però eh, resulta que la primera prospecció que vam fer vam trobar uns elements interessants, ara ho explicarem, que ens van fer pensar que el que havíem de fer era ampliar el perímetre i anar cap al transepte de, eh, per obtenir dades globalment de tota l'Església. Quins són els resultats? Eh, una mica en el mateix llenguatge visual que ja parlàvem, eh, el que són eh, de color groc corresponen a les coses que reflexen molt, estructures constructives, etc. i el que és blanc correspondria a rebliments, a sorra, que eh, s'hi diposita per guanyar nivell. Què veiem? Entre 6 i 21 centímetres. Veiem aquesta línia d'aquí que no és ni més ni menys que la cimentació d'aquest mur que es va fer. Si veieu, la posició correspon exactament. Eh, també hi ha coses més prosaiques com aquesta conducció d'aquí i aquests quartarons que veiem aquí dibuixats bàsicament corresponen a la sobreelevació del nivell del terra d'aquestes obres dels anys 40 per donar la mateixa alçada a la nau. Però què passa la que abaixem entre 30 i 40 centímetres, que apareixen aquests nivells d'aquí? Aquestes estructures d'aquí vam estar molt contents amb l'Anna Maria inicialment al veure'ls perquè vam pensar, ostres, això semblen els murs, recordeu que només veiem aquesta part, aquesta part del transepte inicialment no la veiem. Això semblen els murs. Després, examinant les dades, vam poder aclarir que almenys els nivells més superficials d'aquestes estructures que veiem aquí llargues no són murs, sinó que són cavitats. Què vol dir cavitats? Vol dir forats. I amb la nostra experiència, amb vàries esglésies que hem prospectat al llarg del temps, cal atribuir aquestes cavitats molt possiblement a enterraments. És a dir, enterraments que normalment solen correspondre a època moderna, entre el segle XVI XVIII, i 18 eh, i que bàsicament en aquest cas estan totes molt endreçadetes i posades en línia. Ara bé, no podem assegurar que no s'aprofités algun tipus d'estructura subjacent, que eh, és el que veurem després. Eh? Però inicialment van aparèixer aquestes cavitats, que són el que realment ens va convidar a ampliar la prospecció i realment veieu com aquí comencem a veure diversos elements, de moment molt lleixos i poc definits, que podien correspondre també a aquestes capes de nivellament. A mesura que baixem de profunditat apareixen nous elements més interessants. Aquí ja veiem possibles subdivisions d'aquests enterraments, d'aquests vasos funeraris que hi ha aquí, però ja apareixen aquí també ha altres tombes, aquí altres tombes, però aquí ens comencen a aparèixer elements que no coneixíem, com aquesta mena d'arc petitíssim de mig punt, que no sabem a què correspon, però fixeu-vos que no correspon a l'orientació de l'Església i per tant és un element que tard o d'hora s'haurà de documentar i entendre com funciona. Però el que realment va ser interessant va ser quan, baixant profunditat, vam començar a veure que es anava definint el que podrien ser les restes de l'església romànica gòtica. Fixeu-vos que aquí ja no veiem aquell gruix, com veiem aquí, de les, de les tombes, i que això podria correspondre a una estructura subjacent, possiblement a un mur que sustentaria aquesta bateria de tombes. Però, a la que baixem a profunditat, ja obtenim la definició del que hi ha sota. Fixeu-vos com encara tenim aquesta línia d'aquí, fet que ens indica que per sota d'aquelles tombes segurament existeix un mur que es va reaprofitar com a base, on veiem aquesta divisió i aquesta forma tan familiar d'arc de mig punt que correspondria a l'abscis d'una antiga església, però fixeu-vos que no acaba aquí. Tenim estructures que se'n van en totes direccions des d'aquest absis. Aquest és l'esquema de el que hem trobat, dividit per profunditats. Eh? però veiem que sobretot a partir d'un metre 10, un metre 24, però també a partir de ja 70-80 centímetres tenim la planta del que podria haver sigut aquesta antiga església. Això sí, amb moltíssimes intervencions, aquest element que no coneixíem aquí, aquí hem documentat per exemple una rasa que es va fer posteriorment i que va trencar part d'aquestes estructures d'aquí i que per tant caldrà en algun moment en el futur verificar a veure si realment es va recuperar una part de l'església o no es va recuperar i realment a què corresponen aquestes intervencions que trenquen l'estructura inicial hi ha un últim element que per nosaltres és de gran interès que és el fet de que per sota d'aquestes estructures sobretot aquesta gran estructura rectangular que tenim aquí ens va aparèixer una cavitat en aquest punt i aquesta cavitat eh, què tenia d'especial eh, sobretot el fet de que és d'una gran amplada estem parlant d' el que ens diu les dades del georadas que podien tenir les restes d'un arc que faria 4 metres i mig de llum, vol dir que entre punta i punta de l'arc hi hauria 4 metres i mig i que possiblement estaria tapat. però fixeu-vos que està per sota del nivell que trepitjaven els segles 11 fins al 14. Per tant això ens afegeix un altre element d'interès i és que possiblement en eh, per sota d'aquesta estructura hi podia haver existit un altre pis o almenys algun tipus d'estructura excavada que es va colmatar en el moment de eh, tancar o de, de reconstruir la nova església ja en època moderna. Per, tant, per resumir, què hem trobat? Doncs en els quatre punts que hem localitzat, doncs sobretot hem localitzat aquestes quatre estructures aquesta petita estructura de la plaça Gala de Dalí que dèiem que no ens convencia per la seva posició malgrat que les mides funcionaven. Aquesta estructura més massiva al carrer Baireda i aquesta gran estructura que es desplaça per sota de l'actual edifici de l'Ajuntament i naturalment l'església de Sant Pere, que si us fixeu no hem parlat de muralla en cap moment. El fet és que no l'hem trobat. Però eh, de regal ens ha vingut aquesta bonica eh, imatge de l'església romànica i sobretot noves preguntes arqueològiques a plantejar-se sobretot a què corresponen aquestes cavitats que hi ha per sota i a veure fins a quin punt el subsol encara conserva algunes estructures adossades en aquest absis que veiem tallat perquè realment l'edificació neoclàssica o dels anys 40 doncs molt segurament va destruir una part important de, del que en quedava per tant si ho comparem amb la nostra hipòtesi inicial veiem que hem de variar-la, inicialment havíem pensat que el perímetre més adequat per aquest nucli més central és aquesta línia blava, però al trobar aquesta estructura aquí ens hem adonat que molt possiblement aquest perímetre hagués pogut correspondre en aquesta línia de divisió, que de fet ja es veu en la fotografia aèria, que les cases sempre tenen una línia de divisió, una que donen aquesta direcció est i una que donen direcció oest. Per tant, és possible que això correspongui a una fossilització de l'antic traçat de la muralla, òbviament, sempre estem en el terreny de les hipòtesis fins que no hi hagi una verificació arqueològica. Per tant, hem identificat restes identificables amb les muralles, eh, sobretot el, el que ens creiem més és el carrer Baireda. A la plaça Galadalí -Gal -Gal hem trobat un element eh, que podria ser constructiu, prou massiu, per ser una estructura defensiva, però que no eh, ens veiem en cor d'identificar amb, amb el traçat de la muralla. La plaça de l'Ajuntament ha aportat l'aparició d'aquest gran estructura enderrocada que eh, molt possiblement podem atribuir a aquest perímetre però que la seva morfologia no ens permet ser radicals i dir, ei, això és la muralla aquí evidentment ens devem a una verificació arqueològica en el moment que es i òbviament el cas més espectacular és el de l'església de Sant Pere on han aparegut les, les restes d'aquesta església romànica i gòtica amb aquest perímetre Uh, tan interessant, aquest conjunt de tombes que no coneixíem, que possiblement correspon a una època moderna i, òbviament uh, com en qualsevol projecte científic, el que ens ha passat és que les dades ens han obligat a variar i a modificar la nostra hipòtesi de treball que en el futur esperem que hi hagi oportunitats per verificar. Per tant uh, sense més uh, us agraïm l'atenció la, i sobretot si hi han preguntes uh, el que vulgueu Gràcies, gràcies. Perdó? De la romànica? Sí. A quins segles? A veure, d'entrada, la documentació escrita ens està situant les primeres dades de l'Església en torn al 1020 de Figueres tenim fins i tot dades anteriors per tant hem de pensar que el primer nucli habitat de Figueres se situa al voltant d'una església, no és molt probable o Sigui estaríem en l'entorn dels segles X i XI molt probablement, aquesta seria la primera fase Quina pressa hi per fer aquestes cartes arqueològiques per confirmar això? A veure, pressa cap és a dir, moure's no es mouran de lloc el que sí és veritat és que Uh, aquest projecte, com qualsevol altre projecte que inclogui prospecció geofísica, uh, sempre necessita d'un especialista en geofísica, però sempre d'un arqueòleg al costat. I el que intentem sempre des de, la, des de la geofísica és entendre que repetirem el símil del, del, del metge, és a dir. Uh, L'avantatge és que la gent o, o els pacients no se'ns moren,. Eh? Però la, el símil sempre és el mateix. Um, passi el temps que passi, aquests resultats queden sobre la taula, queden fins i tot subjectes a reprocessos amb avanços de la tècnica, etc. però sobretot eh, la feina queda a mig fins que no hi hagi una verificació arqueològica. Aquesta verificació arqueològica es podrà fer en, en, en el moment en què es caigui el que hi hagi un projecte que ho permeti, o fins i tot aprofitar en altres ocasions. Però això sí que correspon més aviat a, a les institucions, no?, jugar aquesta carta o bé a, les, a la fundació mateix si en algun moment té a bé a fer verificacions d'aquest tipus però el que sí que és veritat és que l'avantatge d'aquest tipus d'actuacions no invasives és que no, no et forcen a intervenir eh, però et permeten tenir un, una informació ferma perquè després en qualsevol moment podràs recuperar aquesta informació i utilitzar-la com a guia per plantejar campanyes que ara ni tan sols ens imaginem eh? De fet, ja com m'ha explicat en Roger, eh, nosaltres teníem la certesa a partir d'aquella torre que es veu en aquella fotografia antiga, abans de la guerra, que hi havia un recinte amurellat. Eh, jugàvem una mica amb la topografia actual, deien, doncs mira, s'endevina. I a part, doncs, per exemple, també les mesures d'aquestes conegudes celleres que, que tenien doncs, unes dimensions d'unes passes determinades al voltant de l'església i calculant aquestes superfícies i jugant amb la topografia vèiem que podia estar dibuixada probablement amb un perímetre quadrangular però és clar, impossible de determinar de qui ve que varen prospectar dos punts molt concrets a la plaça del carrer Baireda i una mica la idea era també a plaça del museu de la Gala de l'Himno però sí sobretot en el carrer Baireda i amb un intentament a la mateixa església a veure si ens sortien restes d'aquesta muralla i això és el que ens ha permès gràcies sobretot al carrer Baireda saber que no és per aquí, sinó uns metres més, més al dins però que hi és Visitable Visitable això vol dir primer aixecar el subsol i veure quin tractament hi fas i si estem parlant d'aprofitants de metre, metre 20 d'aquestes restes és complex és complex però vaja, sempre es pot reproduir d'alguna manera no? sense haver de, de deixar el, els bancs de l'església penjant no? Sí, no a, a veure, aquest tipus de projectes sobretot eh, a, a nivell internacional el que sí s'està començant a treballar eh, també en alguns altres casos en els quals hem participat es comença a treballar en el que es diu la virtualització és a dir, eh, sobretot en casos de més resolució que la que hem aplicat aquí és a dir, en aquest cas és a dir, en aquest cas Diguem, les tècniques que utilitzem la qualitat de les imatges que obtenim depèn de la resolució de com de denses, com de juntes fem les passades amb el georadar i quanta informació tenim per cada metre quadrat aplicant una informació molt alta per metre quadrat el que ens permet és obtenir imatges bastant fidels al que hi ha al subsol després a partir d'aquí sí que es poden generar per exemple continguts virtuals, vídeos, elements d'aquest tipus que poden ser de, de gran interès a nivell d'aplicacions, eh, per exemple, mòbils per visitar llocs, com ja hem vist a diversos llocs, es fan aplicacions turístiques, hi ha, per exemple, un jaciment a Àustria de gran importància, que està basant part de la seva oferta turística en tenir uns prats verds molt macos i molt ben cuidats, i és que va poc, eh, bàsicament treballant amb virtualitzacions d'aquest tipus de, de, de dades quan són molt fidels realment pots generar una restitució més o menys imaginativa, això és obvi, no substituirà mai l'arqueologia en aquest sentit, però sí que és una manera d'aprofitar aquest tipus de dades quan es treballa amb resolucions molt altes. Per tant, acaben tenint sortida i aplicabilitat de cara al públic general perquè el que també és veritat i es detecta i vosaltres mateixos detecteu és el fet que el patrimoni cada cop sembla que interessa més a la gent. el cost final del el que és exclusivament la recerca no supera els, els 3.000 no, no és un cost excessiu eh? és perfectament assumible a partir d'aquí el lloc que es vulgui anar fent doncs, ja és una altra història no? mira ara aprofites el moment que ha entrat l'interfecte <laughs> uh, això ho li haurem de preguntar a ell no? No. De, tot, de totes maneres Uh, crec que és, sempre és fàcil i més ara quan tens les dades concretes allà on són les restes i allò que vols intervenir i sempre es pot doncs, aixecar bé el paviment i tornar-lo soterrar Sí, evidentment i tant, molt és la manera de poder datar les restes refleixes els vasos funeraris, eh? Sí. Sí, sí. Para, des del moment en que s'enterren la gent que té uh, dret a enterrar-se dins de l'església, doncs és probable que siguin, siguin famílies que s'ho podien permetre, no? Per que es podien enterrar dins de d'aquests eren a famílies, a famílies. El passa que no ni tampoc eh, podem dir ara ni qui són ni, ni molt menys, no? Però segurament. Ben probablement que sí. Sí, sí, sí, de, de ben segut. De fet, a nosaltres, per generar tota aquesta informació que veieu aquí, eh, realment el que fem és visualitzar les, les restes en tres dimensions i sobretot destriar. És a dir, nosaltres més o menys, és com quan treballem en aquestes dades, com si tinguéssim un tag que tallem eh, en els llocs que ens semblen més interessants. Òbviament, d'això se'n pot generar visualitzacions tridimensionals, de la mateixa manera que he dit abans, és a dir, més esquemàtiques són com menys resolució tenim, però realment hi han casos en els quals podem realment generar restitucions relativament fidels al que és les restes arquitectòniques. El problema d'aquestes restitucions sempre acaba sent, tu pots dir, ens queda un sòcol d'un metre, un metre vint de la cimentació, però la pregunta del milió de dòlars sempre és, i com era el que hi havia més amunt? Després, aquí és on rep crítiques aquest tipus de, de treballs perquè realment el que necessites és que si vols fer entre cometes una restitució imaginativa ha de partir d'unes idees mínimament consistents a nivell científic. No? Sí. Molt bé, doncs si no tenim cap més pregunta, molt bon dia.